kitendo ambayo yatakiwa yashuhulikiwe katika mwezi huu mtukufu wa Jambo lingine ambalo ni muhimu sana kutekeleza katika mwezi Ramadhan ni kuisoma Qur'an. Imekuja hadithi katika fadla ya kuisoma Qur'an. Pokelewa na Abū 'Amāmah radiyallāhu ta'ālā 'anhu kwa sahih muslim asema mtume sallallahu alaihi wasallam iqra alquran isomeni qur'an فانه یاتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه kwa sababu siku ya kiyama qur'ani itakuja nitetezi itakuja kuwatetea wale wenye kusoma hadithi hii inaonyesha fadla na umuhimu wa kusoma qur'an na thawabu zake zilizo kubwa na kuwa itawatetaya wale wanaoisoma sana waingie peponi ni katika fawaid kubwa kubwa pia vile vile imekuja katika hadithi ya Nawas bin Sam'an anasema alimsikia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akisema Qur'ani itakuja siku ya kiyama pamoja na wale walikuwa kikisoma كانوا يعملون bihi wale walikuwa wakitumia wakifanyia kazi Qur'ani wakifuata maamrisho ya Qur'ani Wakikatazika na makataziko makatazo ya Qur'an watakuja Hali ya kuwa Qur'ani iko mbele yao na inatanguliwa na suratu tu Imran na suratu Al-Baqarah inakuja kama tetezi inakuja kuwa tetea watu kama hao na pia imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn Umar radhiallahu ta'ala anhuma kwa mtume sallallahu alaihi wasallam sema asiyam walquran yashfaan lilabd yawm alqiyamah quran al siyam na quran inamtetea mja siku ya kiyama siyam itasema ay rabbi ewe mola mna'tuhu at'ama wa sharab lilmzuya kula na kunwa fashafini fi bas nikubali utetezi wangu juu yake wa yanul quran Ewe Mola Qur'an inasema ewe Mola nilimzuia kuisoma kulala usiku basi nipe utetezi juu yake na hii hadithi yaonyesha fadhila ya, ya kusoma Qur'an bora wakati wake ni usiku Asema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yashfa'an hamawili na siyam na kuwa ninyi kupatiwa nafasi ya utetezi juu ya mja. Nimekuja kwa hadithi ya Abdullah ibn Saud radhiallahu ta'ala anu anasema atakayesoma harfi mwikitabi llah harfi moja tu katika kitabu cha Mwenyezi Mungu falahu bihi hasana atapata kila harfi moja hasana walhasanatu bi'ashri amthaliha na kila jamaa moja atapata kwa kumi atalipwa kumi kila harfi moja analipwa kumi la aqulu alif asema sisemi alif la mim hiyo ni harfi moja bali hiyo ni harfu tatu alifun harfun walamun, harfun wa mimun harfun kwa hivyo hizi ni harufi tatu atapata thalathini. na kama tulivyotaja jana kuwa watu wanatofautiana katika nguvu ya ikhlas wa husn al watazidiana kuna wale tutoka na saba kwa kila moja. atotoka na thawabu 2100 kwa hizo herufi 3 kuna aya itatoka na 1500 na, na kuna yule atatoka na thalathini. kwa hivyo inampasa yule mwenye kufunga awe ni mwenye kuisoma Qurani hasusan katika hizi siku ambazo ni zenye baraka na nyusiku ambazo ni tukufu kwa sababu wingi wa kuisoma Qurani katika Ramadhan iko na tofauti na siku zinginezo iko na sifa hasa tofauti na siku zinginezo Kuisoma Qur'an katika nyusiku zake kwanza kwa tika, especially usiku ni bora zaidi kuliko mchana kwa sababu usiku tajtami'ul himam ويتواطأ القلب واللسان على التدبر والله المستعان ni kwamba katika wakati wa usiku himma inakuwa imekusanyika akili yako yote iko katika ile Qur'an nguvu yako yote iko pale na fikra zako zote inakuwa akili na, ila ibada yani unaifanya bila ria yani inakuwa ni safi zaidi ni bora zaidi imethibiti kwamba jibril alikuwa akimjilia mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila usiku katika nyuki za ramadhan akim, Wakifanya muraja akimdarisi qur'an akimfundisha qur'an na ingekuwa utaja mwingine wowote wa dhikri nyingine yoyote ni bora kuliko qur'ani basi wangelifanya hata mara moja basi hawakuifanya hiyo wala wala siku yoyote pamoja na kwa amekuja mara nyingi na ramadhani kadha wakadha hadithi pia yaonyesha eh, kwa mtu ikiwa ni hafidh katika mwezi ramadhan ni vizuri akiwasikizisha wale ambao kwamba ni ahfad minhu wamehifadhi zaidi wapate kumkosoa yani wakati wa kufanya revision ya qur'an katika ramadhan walikuwa watu wema katika umati huu wanakidhirisha kuisoma qur'ani sana katika mwezi wa ramadhani wanapofunga na wanasemana katika misikitini wakisema nahfadhu sawma na wala nagtab wahada tunachunga saumu zetu kwa kule kusoma qurani tukikaa msikitini tunachunga saumu zetu wala hatumsengeni yoyote wa kanu yaqrauna alqurana fi as-salati na walikuwa akisoma qurani ndani ya sala na pia mbali na sala alikuwa usman radiyallahu ta'ala anhu يختم القرآن كل يوم مره الكواكب ماليزه عثمان رضي الله تعالى عنه خليفه و غابي وثلاثه alkoxy kila siku mara moja hitma moja quran بعض السلف يختمه في قيام رمضان في كل ثلاث ليالي لكنت كان يسمم تراويح يا يا kila usiku tatu anamaliza kila usiku tatu wanaamaliza. Wa ba'dhum fi kulli sab'in wa ba'dhum fi kulli 'ashrin, na ba'dihia wa kataka kila usiku saba'a na wengine katika kila siku 10. Alikuwa Aswad bin Yazid al-Nakh'i alikuwa akisoma Qur'an katika kila usiku mbili anamaliza. Na alikuwa Katada yahtimul Qur'an fi kulli sab'in da'iman. Katada alikuwa akimaliza kila saba. Katika mwaka mzima kila siku saba, katika mwaka anamaliza Qur'an anafanya khitma moja wa ramadhan lakini katika ramadhani alikuwa akifanya haraka zaidi anamaliza fi thalath, katika kila usiku 3 wa fil ashril katika, katika zile ya, akhir, ya Khadr, katika, katika zile za mwisho alikuwa akhir وفي na katika usiku wa mwisho katika zile siku kumi za mwisho alikuwa kimaliza kila usiku mara moja katika kila usiku anamaliza mara moja wa akhbaruhum fi dhalika Na wako na khabari nyingi sana ambazo zimetajwa katika hali walokuwa kisoma Qur'an hapa kuna kuja masala masala ni kuwa Hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم asema atakayesoma Qur'ani kwa siku chache zaidi, zaidi ya siku tatu hata يفahamu Na ni makosa kuisoma kwa hali hii hasa hapo kuna swali tutafahamu vipi mtume amekataza na hawa wanafanya bali siku moja mtu anamaliza Itakuwaje. kana al-aswad uh, yaqala al-hafiz ibn rajab al-hafiz ibn rajab anasema Nama warada nahi an qira'ati alquran fi aqall min 3 ala almudawamati ala dhalik. Ilikatazo kuisoma Qurani kwa siku chache kuliko siku tatu ikiwa utadumu miaka yako yote kila yani siku zote mwaka mzima wewe unasoma kwa chache kuliko siku tatu. Makatazo yako hapo. Fa amma alawqat almufaddala lakini wakati wa fadla wakati wa husma kama mwezo wa وخصوصا الليالي التي تطلب فيها ليله القدر نخاصه وسيقوموا تنتفط ليله القدر دينياءك او في الاماكن المفضله اما في كتابه سهام بعضه تكون فضل كما مكه لمن دخلها من غير اهلها واو اللي يجي wa لكن kwa hivyo مكه انت يجي مكه سيوا سمكازيو مكه فايو نفاس ya عباده اكو nayo unlimited baada akitoka huenda asipate tena kwa mtu kama huyo atakiwa afanya fa yustahabbu al iktharu fiha min tilawati qur'an atakiwa athume sana qur'ani ihtinaman li zamani wal makanu kwa sababu ya kuangalia ile utukufu wa ile sehemu na utukufu wa ile ule wakati alionao wa huwa Ahmad na ni qawli ya imam ahmad na qawli ya imam ee, ishaq wa ghayrihima min al na wingineyo wengi katika maimamu wakubwa wa fenzo tukufu wa islam bile vile vile tutalazimika katika hadithi ilio kuja pia vile vile ni kuitumia Qur'an kufuata kuinysoma fi tilawati al-Qur'an kuinysoma Qur'ani kwa uzuri Kuisoma Qur'an kwa uzuri husnul ada pale unaposoma Qur'ani isiwe unasoma kwa makosa qira'at ambazo hazina hazija Thibiti na eh, ama wewe mwenyewe wajifundisha Qur'ani haikuja hivyo Mtume amefundishwa na Jibril Mtume akawafundisha masahaba na hivyo ndivyo silsila. mpaka leo kuna watu wako na ile chain of narration au amefundishwa na fulani mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam Kwa nini wewe uwe utajifundisha Lazima makosa yatakuwa ni mengi sana kwa hivyo Qur'ani yatakiwa uisome kwa kufundishwa kwa mwalimu nzuri anayefahamu Qur'ani kufundishe. Usiwe ni mwenye kuwa na kuona kwamba waweza kujifundisha Qur'ani utafanya makosa mengi. Jaribu upate ku, kuisoma Qur'ani kwa njia nzuri kama ilivyokuja katika hadithi. Mtume S.A.W anamwambia mtu wa Qur'an, "Iqra" ataambiwa "Yuqalu li sahibil Qur'an Iqra wa soma Qurani na upande kama kunta turat, turatil kama kunta tartil fi dunya na uisome kwa uzuri kama ulivyokuwa kusoma duniani ataambiwa huyo mtu wa Qurani siku ya kiyama na aambiwe manzila yake ni mwisho pale atakaposhindwa kusoma kwa hivyo wapenzi tukufu wa Islam ni muhimu sana tuwe ni wenye kuisoma Qurani kwa njia nzuri zaidi na kwa adabu zake na katika adabu zake Qurani ni uisome kwa ikhlasi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na pia kwa, kwa baada ya kupiga mswaki na baada ya wudhu Vile vile usujudu pale ambapo kwamba itakuja ayati za sajda na katika adab ni usidhihirishe sauti mpaka iwaudhi watu walembo kombo kuna ibada zinginezo ikiwa mtu anafanya adhkar We ukasoma kwa sauti mpaka inam inamsumbua basi katika hali hiyo utakuwa unafanya makosa kwa hilo yatakiwa uwe ni mwenye kuwa kuifahamu na kutadabaru Qur'an kuna ayati ambazo zinakukataza makatazo ikiwa una hayo uwe upate kufahamu uombe Mwenyezi Mungu akukusamehe yale makosa mwisho kabisa wapenzi tukufu Islam hii ni milango tofauti lakini najaribu kuharakisha kwa sababu tumechelewa na kuna mambo ambayo yalikuwa ni muhimu yaa yenye kuzungumziwa na kwa kuwa tunafuata kitabu sitaki kuruka ruka sana afadhali kupunguza ile dars kuliko kuruka darsa nyingi Ya mwisho ambayo tunafunga nayo kwa leo fi wujubi al-amali bilquran Ulazima wa kuitumia Qur'ani kuifanyia kazi Qur'ani manake kuitia katika matendo ufuate amri uliomlishwa na ukatazike na yale aliyokataza imekuja kwa hadithi ya Abi Musa al radhi Allahu anhu anasema kala rasulullah al-Qur'anu, wasallam alquranu hujjatul laka aw alaik qur'ani itakuwa ni hujja yako ya kukutetea au alaik ama ya kukushtaki mbele Mwenyezi Mungu ima iwe kisaidi yako iko ipande wako ya kukutetea wewe na kukukiri kwa Mwenyezi Mungu au iwe dhidi yako kukushtaki na kukulaumu Wema walotangulia walikuwa wakisema mtu yeyote hata ikalia Qur'ani kuisoma isipokuwa atatoka na mojawapo wa hali mbili hatakuwa na usalama kamili Ima atoke amefaidika au atoke amepata hasara Mtu yoyote anikaa kusoma Qur'ani Ima atoke na faida ama atoke na hasara kwa hivyo ni lazima uangalie Qur'ani imeamrisha nini. Kwa sababu ghaya kubwa ya kuteremshwa Qur'ani ni kuiamini kwamba hiki kitabu cha Mwenyezi Mungu ni maneno ya Mwenyezi Mungu na kufanyia kazi yale ulioamrishwa na kukatazike yale ulokatazwa. Na wala si lengo kwa uisome kwa kwa lafzi nzuri na sauti nzuri tu hata kama hilo ni moja wapo ambao kombetekana lakini kuisoma Qur'ani kwa kuwa unaitumia hilo litakufanya uwe ni katika ahli Na ndio sababu wema waliotangulia wanasema kuwa walikuwa hawapiti aya 10 mpaka wawe ni wenye kuifahamu zile aya 10 kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Mas'ud asema kana rajulu minna alikuwa mmoja katika sisi Yani masahaba idha ta'allama ashr ayat akijifundisha aya 10 aya 10 tu lam yujawizhun haongezi zingine hata yaarifa maani ya hun mpaka ajue maana yake wal bihinna na afanyie kazi qala abdullah uh, abu abdurrahman as abdur abu, abu abdurrahman as anasema ayi katika kibar tabiin qad warada thawab al jazil liman ittaba alquran wa amila bima fihi imathbitu kubwa kwa yule mwenye kuifuata qur'ani na kuitumia na adhabu kali kwa yule mwenye kuto kutofuata Muenzimungu amesema Qala qalahbita minha jamian ana mwambia aje muenzimungu shuka wewe na mkeo na na iblis. shukeni kutoka katika pepo hivi minha tokeni katika pepo li kwa wenyewe ni maadui yani manake ibilisi ni manadu. ni, adu. ni adu. minni huda itawakujieni itawajilieni uongoofu kutoka kwangu maana ndiyo maagizo vitabu vilivyotoka kwa Mwenyezi amri za Mwenyezi Faima fa imma yaati yanakum mimi huda itakapowajilieni uongoofu kutoka kwangu faman tabi huda basi yule atakayefuata mwongozo wangu fala yadhillu wala yashqa huyo hatapotea wala hata kuwa muovu wamna arda an lakini yule atayefanyongo akakengeuka akaacha kuifuta Qur'ani fa inna lahum ma'ishatan dunka maisha ya dhiki wanahshuruhu qiyamati siku ya qiyama akiwa ni kipofu qala rabbi limahashartani a'ma atasema mola mbona mimi kipofu waqad kuntu basira halikuwa naona atatika ayatuna hivi hivi aya zilikujilia ukazisahau ukazipuuza wakadhalika leo utunsa na wewe pia leo hii utapuuza wakadhalika najzi man asrafa walam yu'min biayat rabbi hivi ndivyo munyezimu huwalipa wale wanaofanya israfu katika aya za munyezimu wala hawakuziamini wala adhabul akhirati ashadu wabqa adhabu akhirah ni kali na yenye kubaki kwa hivyo ni juu ya yule mwenye kuisoma qurani na yule hafiz an yattaqi Allah fi nafsihi am chemola wake katika nafsi yake wa yukhlisha fi qira'atihi au na ikhlasi katika kuisoma wa ya'mal bihi na aifanyie kazi wa yahdharu min mukhalafati alquran ajiepushe au gope kuikhalifu quran wal'i'radi an ahkamihi wa adabihi ajiepushe kule kuipanyongo zile hukumu zilizo kuja na adabu zilizo kuja katika quran zote ni haki na la alla yalhaquhu min al ma lahaqa al ili asija akapatwa na yale aliyopata mayahudi katika kulaumiwa na ku, ku, ku, ku, kushtakiwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu aliposema mathalu alladhina humilu al mfano wa wale waliobebeshwa Taurati mayahudi thumma lam yahmiluha kisha huwa kuibaba kama himar ni sawa na mapunda punda hubeba mizigo ya thamani hata punda akibeba dhahabu, anajua amebeba dhahabu? Hajui. Kwa hivyo Muislamu hafai kuwa na mfano huu kwamba anasoma kitabu cha Mwenyezi ambacho ni kitabu bora katika ulimwengu, ni maneno ya Mwenyezi Mungu, kisha awe hafahamu yale yaliyo yake, hakataziki na yale yaliyo ndani yake, hambatani na yale ambapo anayosoma. Kama thil himar ni sawa na punda yahmilu asfara ambaye amebeba vitabu vya elimu na ye ana elimu. Mnizimu, wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta Ta'ala aturuzuku kuisoma kitabu chake na aturuzuku kuyasoma kwa namna anaoipenda yeye aturuzuku kuwa tunahalalisha halali yake na tunaharamisha haramu iliyokuja ndani yake tunafuata na tunatakhallaq na afaki yake subhanahu wa allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh